Det ved jeg ikke en skid om, men heldigvis har jeg allieret mig med Jesper Ryberg, som er professor i etik og retsfilosofi, og øhm, så er han en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks National Legicon. Hej Jesper, velkommen til. Hej, tak skal du have. Jesper, jeg har et problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om nihilisme. Du er nødt til at hjælpe mig. Hvad er nihilisme? Ja, først skal du vide, at hvis du synes, det er en lidt svær ting og den her fremlæggelse, så skal du ikke være forked af det, for det er faktisk lidt, lidt besværligt begreb, det her, ikke? Men hvis vi skal prøve nærmest det, så kan man gøre det på en lidt omstændelig måde, men nu vil jeg gøre det alligevel. At ordet nihil, det betyder intet på latin. Og det er jo det nihilisme er lavet af. Altså, det er jo en samme ting med det her ord, intet. Så... Hvis man helt ordentligt, og så kan vi gå dybt med det lige om et helt ordnet skal sige det, så er det altså et spørgsmål om at sige, at noget som andre tager for givet og siger, det er sådan og sådan, det må være sådan og sådan, der siger det, nej, der tager du fejl, for der er intet. Der hvor du tror, der er noget, er der intet. Og hvad betyder så det? <laughs> ja. Det kræver noget uddybning. Jeg kan bare prøve at give dig et eksempel på det. Ja. Det er ofte, at vi siger, at der er nogle ting, der er rigtigt at gøre, og andre, der er forkerte at gøre. Det er virkelig forkert at udsætte andre for overgreb, det er forkert at slå nogen ihjel, folkedrabet er forkert, og alle mulige ting er forkert. Er det bare noget, vi synes, føler, ligesom vel, som man kan lide at drikke cola, eller ikke kan lide at drikke cola, eller et eller andet endnu? Eller er det virkelig forkert i en eller anden forstand? Så vi kan opdage, at det her er faktisk forkert, ligesom vi kan opdage andre ting, der er en del af verden. Der er nogen, der mener, at det virkelig er forkert. Derfor skal vi lære, at nogle af de handlinger, jeg nævnte, de er faktisk forkerte. Der vil vi så lige komme og sige, nej, der er intet der. Holger. Der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Der er, hvad du tænker, der er, hvad du føler, men der er intet der på en eller anden måde i en objektiv eller en eller anden forstand er rigtig og forkert. Der er intet, når det drejer sig om etiske værdier af den slags. Så det er et eksempel, hvor, hvor vi ofte tager noget for givet. Det her er i hvert fald rigtigt, det er forkert, og så kommer de og siger nej. Der er, hvad du synes, der har holdninger, og det er alt. Er det ikke bare for at være lidt Rasmus Mozart? Er det ikke bare for at være sådan der? Arh, nej, det ikke. nej, det er det faktisk ikke. Det, det her er jo en kæmpe etisk diskussion om etiske vurderinger, hvis man siger, at jeg går ind for dødshjælp, eller jeg går ind for fri abort, om det bare er vores holdninger, eller om det virkelig er noget, der gør, at vi siger, at det er faktisk rigtigt og forkert, vi skal bare opdage, hvad det rigtige og forkerte er. Ligesom man kan opdage et nyt land, der er der ingen tvivl om, det, er jo ikke, det har jo ikke noget at gøre med, hvad vi synes, der kan man opdage mm. et land. Men det her at opdage det rigtige svar på etiske spørgsmål, og, sige, og så sige, nej, der er ikke andet, end, hvad vi mener, nej, det er faktisk en helt udbredt position inden for etikkens område. Det betyder ikke, at det ikke giver mening at overveje det, men det er ikke sådan, at vi kan sige, at der er et rigtigt svar, vi skal bare finde frem til det. Ja, så i forhold til etik, så er der bare intet rigtigt svar. Det er det nihilisme egentlig. Det har du ret i. Ja. Kan du så kort opsummere nihilismens historie? Det kan jeg godt gøre kort. Det er et begreb, der dukker op, og man ved ikke præcis, hvornår første gang. Men i 1700-tallet, hos nogle filosofer, der diskuterer det. Så dukker det op igen i første halvdel af 1800-tallet. Blandt andet er der en russisk forfatter, der hedder Turgenjev, som bruger det i en roman, og han bruger det om folk, der er revolutionære, der vil have en samfundsomfældning. Og det er faktisk en måde, det så bliver brugt meget i løbet af 1800-tallet. Så hvis man taler om nihilister, altså dem, der tilslutter sig i nihilisme, så er det ofte så nogen, der ikke accepterer samfundets normer, og som vil have, at de skal nedbrydes, eller man skal have et helt nyt form for samfund. Og kan man sige, så i det 20. århundrede, der bliver det brugt på nogle lidt andre måder ofte, men en måde, det bliver brugt på, det er i forbindelse med spørgsmålet om, har livet en mening? Der er mange, der siger, hvad er en, spørger, hvad er ja, egentlig ja. meningen med livet? Er, er der et formål med at leve? Er der en særlig værdi i at leve? Og der kommer igen i og siger, Nej, der er intet. Der, hvor du tror, at livet har et særligt formål, er der intet. Du kan skabe mening, du kan selv finde ud af at give det mening, men der er ingen mening, som du skal lede efter eller søge efter, og som du så kan finde frem til. Der er kun den mening og det værdi, du selv lægger i det. Og det er jo så noget, der vokser frem i forbindelse med også en filosofi i midten og starten af 2000-tallet hos nogle filosofer, der kaldes eksistentialister. Okay, så, så... Men nu, nu spørger jeg dig bare, lyder det ikke lidt pessimistisk, det her? Altså sådan en meget pessimistisk syn, at det hele er bare... Det er hvad du gør det til. Det er, hvad du har lyst til. Jo, det kommer lidt an på, hvordan, jeg tror, hvilket øh, syn, man har på, hvad der er godt og dårligt. Altså hvis man for eksempel tager det sidste, jeg spørgsmål var inde på, har livet en eller anden mening, som vi skal prøve at finde frem til, og så kommer der nogen og siger, nej, der er ikke et svar på, hvad livets mening er. Der er ikke et forudgivet formål med at leve. Der er kun, hvad du fylder i det. Det kan jo også være en startpunkt til at sige, okay, så må jeg sørge for at skabe noget mening i mit liv, hvis det ikke bare er sådan, at jeg kan få det i en forudgivet mening. Og det er jo ikke nødvendigvis noget dårligt, eller noget, der bør indgyde til pessimisme. Det kan jo også være noget, at sige okay, så er det åbenbart en opgave, vi står over for, at give livet vores mening, og se, om vi kan fylde noget indhold i det. Så det er ikke helt enkelt at sige, om det bare er pessimistisk eller optimistisk syn. Så enkelt er det ikke. Nej, men nihilismens historie har altså været med til måske at, at revolutionere nogle lande, og... Ej, det, tror jeg, at, det er nok for meget sagt, men det blev ja. brugt om, der var jo i løbet af 1800-tallet masser af samfundsmæssige opstand og mm. revolutioner rundt omkring mm. i mange lande. Ikke? Og der, der blev det brugt som betegnelse af dem, der ikke bare accepterede de gældende normer. Vi har jo også på et politisk eller samfundsmæssigt niveau en masse normer for, hvordan samfund bør indrettes. Og så kommer de igen og siger, alle de ting, I tager for givet, hvad der er rigtigt at gøre, hvordan vi bør indrette samfundet, der er ikke andet, end hvad man synes. Og jeg accepterer ikke de normer. De er ikke nogen, der er givet på forhånd, der er ikke andet, end hvad vi synes. Altså, som ikke accepterer en særlig autoritet ved de normer, der måtte eksistere. Nu, nu spørger der bare, og det er helt fra min egen kommentarende på, er Rasmus Paludan så øh, nihilist? Fordi der, han fandt følger vel ikke de normer og regler, der er omkring øh, religion, for eksempel? Nej, altså, man kan jo sagtens bryde gældende normer, fordi man mener, at der er nogle andre normer, der i virkeligheden er de sande normer at følge. Og så er man jo ikke nihilist. Nihilisten siger, at der er jo intet her. Ja. Der er intet det, uanset hvor meget man lever, for du aldrig den rigtige norm, eller det rigtige synspunkt, eller et eller andet end er. Så hvad han er, det skal... Må, det kan man ikke det rigtigt. Det må vi nok til andre at tage stilling til. Ja. Hvor er så det store vendepunkt i nihilismen for dig? Jamen, jeg vil sige, at der er et kæmpe vendepunkt i det her. Jeg tror, hvis man støder på det her begreb, så er der, som jeg var inde på i starten, og en ting, der har været at tænke på, at det er blevet brugt på rigtig mange måder. Der er nogle begreber, der er nogle teorier inden for etik, som er meget præcise og veldefinerede. Når man støder på det her begreb, så er det blevet brugt meget forskelligt. Som jeg sagde før, om tilhængere af sociale revolutioner, til spørgsmål om livet har en mening, til spørgsmål om etiske værdier er noget, der findes rigtigt, eller bare noget, vi mennesker opfinder. Så det er blevet brugt så. Og det betyder også, at det ikke er ikke et begreb, der spiller sådan en helt stor rolle inden for mit område, som jo er den etiske forskning i dag. Mm, mm. For der har vi introduceret meget mere øh, præcise begreber til at karakterisere etiske teorier. For der har vi brug for, når man laver videnskab, mm. for præcise begreber. Og nihilisme er ikke et særligt præcist begreb. Det er sådan et begreb, du kan bruge lidt i øst og vest. Det bliver i hvert fald brugt gennem tiden på rigtig mange <laughs> og ofte lidt upræcise måder. Så er det nemmere at bruge altruisme eller utilitarisme utilitarisme som en etisk teori, den bruges meget, meget... Det ved, kan man sige, præcist, hvad den dækker over, ja. Det er rigtigt. Så der er egentlig ikke et vendepunkt for dig i selve... Det måske er, at det er blevet så udbredt, at det er blevet næsten Ja, vi jeg vil udvasket. sige, det, det er blevet brugt på forskellige måder gennem tiden, og det bruges da stadigvæk, men jeg vil sige, en god tommelfingerregel, når man bruger begreber som det her, det er i en diskussion, for eksempel at sige der er det egentlig, du bruger begrebet? Hvad er det egentlig, du mener med det, når du nu bruger det her? For ellers kan der ske det, der meget ofte sker i samtaler mellem mennesker, og man taler forbi hinanden. Så vær opmærksom på, hvordan du i hvert fald bruger begrebet, nihilisme. Hvorfor er det så egentlig vigtigt at lære om det? Jeg vil sige, historisk er det jo vigtigt, øh, fordi det, tager, det har spillet en rolle, det, litteraturen har introduceret det, og det, for at forstå begrebet, for det er blevet brugt, vil jeg sige, mere tidligere, når vi går til 1800-tallet, slutningen af 1800-tallet, så bliver det jo også brugt i religiøse sammenhæng, hvor folk siger, der er en gud, så kommer der nogen, blandt andet en tysk filosof, Nietzsche, og siger, nej, der er intet, der er ingen gud. Det findes ikke. Øhm, og, og den måde at bekendtskab med den type synspunkter, som har været indflydelsesrige i menneskets måde at tænke på i vores historie, det er altid vigtigt. Øhm, og så er der de mere præcise spørgsmål, man kan stille sig selv, som jeg var inde på i starten. Er der virkelig noget, der er rigtigt og forkert? Hvordan skal vi finde ud af, hvordan vi bør handle og indrette vores liv? Og, sådan noget? Øhm, og der kan jeg en nihilistisk måde at tænke på at være en indgang til at prøve at finde mere præcise svar. Og finde måske lidt mere mening? Det kunne det også godt være, ikke? Ja. Hvad er de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlægelse om nihilisme? Så? Jeg vil, om der er tre, det kan vi jo så snakke om. Men jeg ja. vil i hvert fald sige, hold dig for øje, at begrebet ikke er præcist. Og det betyder, at hvis du sætter dig ned og siger, åh, oh, jeg har ikke forstå den præcise mening endnu, så leder du måske noget, der ikke er. Der er jo sådan med mange menneskelige begreber. De bruges på mange forskellige måder, ofte ikke særligt præcist, og det gælder også her. Men en måde så at tænke det på, er at tage udgangspunkt, måske netop her i det, man sådan lidt teknisk kalder for etymologien, altså sprog. Hvor kommer det af rent sprogligt? Og som jeg sagde, at forstå det her med, at det kommer af intet. Det kan være en første måde at se det på, at man netop, som I lige siger, Ja, det er tager for samfundsmæssigt givende normer. Der er intet, end hvad man selv opfinder. Det, I tror, er etisk rigtige svar på, hvordan vi behandler. Der er intet en anden, hvad vi synes. Og også på andre måder, eller estetisk, med hensyn til livets kvalitet, eller mening, der er intet andet, end vi lægger i det. At forstå begrebet ud fra det her begreb om intet, det er måske en måde at, at få lidt fornemmelse af, hvordan ordet bruges i vores daglige tale. Så det kan være en måde at huske. Så, så i hvert fald finde ud af, hvordan ordet bruges, ja. Det er, en, ja det, er det er vigtigt. Det er vigtigt. Har vi flere? Nej, det tror jeg sådan til ikke? Det var nok udtømt. <laughs> Man skal i hvert fald, det vigtigste, vi er kommet frem til her, det er at være lige sikker på, hvordan du bruger ordet. Og der er mange forskellige retninger, det her ord kan gå. Altså, som du selv nævnte, ekstradialistisk også alle mulige måder at se det her på. Er der så noget, vi mangler at komme ind på, Jesper? Alle de her spørgsmål, vi har været inde på, er der noget rigtig forkert i etisk? For hvordan bør vi indrette vores samfund? Hvad skal vi gøre, hvis der ikke er en mening i livet? Hvordan får vi selv mening i den? Alle de spørgsmål kæmpe spørgsmål, der kan sige rigtig, rigtig meget mere om. Ikke? Og det synes jeg, der egentlig er spørgsmål, man også bør beskæftige sig med i et menneskeliv. Og det gør mange af os jo også. Ikke? Jo, så det er vigtigt at beskæftige ja. sig med de spørgsmål. Spørgsmålet er vigtigt. Ikke? Tak. Jeg spørger, fordi du vil være med og hjælpe mig med, med fremlæggelse. Det, er, det var et svært begreb.